פרשת שלח לך, פרק י"ג וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים. ראשי בני ישראל הם, ואלה שמותם. למטה ראובן, שמוע בן זכור. למטה שמעון, שפט בן חורי. למטה יהודה, כלב בן יפונה. למטה ישכר, יגאל בן יוסף. למטה אפרים, הושע בן נון. למטה בנימין, פלטי בן רפו. למטה זבולון, גדיאל בן סודי. למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי, למטה דן, עמיאל בן גמלי, למטה אשר, סטור בן מיכאל, למטה נפתלי, נחבי בן וופסי, למטה גד, גאואל בן מחי. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ. ויקרא משה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 קרא נחל אשכול על אודות האשכול, אשר כרתו משם בני ישראל. וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום. וירכו ויבואו אל משה ואל אהרן, ואל כל עדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדשה. וישיבו אותם דבר, ואת כל העדה, ויראום את פרי הארץ. ויספרו לו, ויאמרו,